Страданията водят към добро. Няколко братя и сестри бяха приети от учителя в приемната му стая. Една сестра каза: Тази сутрин в лекцията вие говорихте за причините и значението на страданието. Тя породи много нови мисли в нас. Ако усещате някаква болка, тя ще ви застави да лекувате раната. Страданията са едно благо. Непостоянните, но временните страдания са едно благо. Като дойдат те, който е започнал зле, ще свърши добре. Или законът е, който е орал, нивата ще жене, а който не е орал, няма реколта. Един болен не може да ходи, друг му прави разтривки на краката. От масажите болният усеща болка и крещи. Каква е твоята любов? Обаче след време стъпва на крака. Когато дойде скръпта, Стражданието, това означава едно лекуване. Имаш голяма неприятност в живота си и колко е мъчно да повярваш, че всичко ще се превърне в добро. В дадения случай е важно да повярваш, да надделееш над условията. Това е за силните души. Всеки има препятствия според степента на силата си. Някои имат много малки препятствия, други много големи. Колкото повече се повдигате, толкова повече ще страдате. Великите души използват страданието. Всеки, който страда, е придобил нещо без да знае. Само, че вие искате изведнъж да бъдете щастливи. Това е невъзможно. Страданията продължават живота. Ако нямаш страдания, ще вземеш страдания на заем. За сега на Земята без страдания не може. Така идват Божиите благословения. Страданията са корените на живота, и ако не ги наторяват, не могат да дойдат и Божиите благословения. Страданието проистича тогава, когато един по-висш живот се свърже с един по живот. Нося диня на рамото си. Страдание е. Свалям динята и я разрежа. Радост е. Влажното време за градинарите е отлично, а за керамичиите е обратно. Когато ти страдаш, трябва да имаш идеята, че друг се радва. И се радвай на тази радост. Ти мислиш, че като скърбиш, целият свят скърби и че всичко е изгубено. И като се радваш, мислиш, че целият свят се радва. Нито едното е вярно, нито другото. Един градинар срещнал един беден човек и му хвърлил един орех. Бедният се докачил и му го хвърлил обратно. Градинарят хвърлил ореха на втори беден и той направил същото. Десетият беден щупил ореха и изял съдържанието. Страданието е черупка. В страданието е скрито едно богатство. Като отвориш черупката, ще намериш съдържанието. Не е лесна работа това. Това е изкуство. Един боледувал и след болестта не могъл да проговори. Цанил се заслуга при един господар. Господарят му го пратил за дърва. Насреща му изляза горският, Питал го какво точно търси, но понеже он е мълчал, той е почнал да го налага стоягата си и тогава пак проговорил. Не ме бий! Значи в случая това страдание е дошло като средство да се освободи от болестта. Та често пъти има някои изкуствени връзки по закона на внушението. Страданието къса тези връзки. Той е пътека от зло към добро. Страданието е учене. Страданията са отворен път за големите Божии блага, които по друг начин не могат да ни се дадат. Като ти дойде зло, ако вярваш, ще видиш, че Бог ще накара и злото да работи за добро. Един брат беше осъден от съда да плати порядъчна глоба. Куп пари! Казах. Всичко е за добро. Ето как ще научи това, което друго яче не може да научи. Той ще има една опитност, която по никой друг начин не може да придобие. А това е важното. Виждам, че това е краят на една карма, която се ликвидира. Невидимият свят ще превърне всичко това за добро. Ще се подобри положението му. Всички изпитания, през които минавате, са за добро. И ако схванете, че са за добро, и за добро ще бъдат и така ще се ползвате. А ако не схванете, че са за добро, няма да се ползвате. Ако страдаш, това е едно условие за твоето щастие. А като си радостен, имаш двойна придобивка. Но ако всякога бъдеш щастлив, ти ще бъдеш нещастен и ще изгубиш много. Затова за сега на земята не се позволява да бъдеш всякога щастлив. Едно дърво, за да го огънеш, трябва да се потопи във вода и да се понагрее. Страданията са едно благо за онзи, който ги разбира. Например, страдаш като носиш 40 хляба на гърба си. Те са ти натежали, но като ги занесеш на хората, страданието се превръща в радост. Правиш една услуга не на себе си, а на другите. И същевременно с това помагаш и на себе си. Небето и ядът са два контраста. В небето е радостта, а в фада скръпта. Жителите на небето искат да повдигнат тези, които са в фада, а тези последните искат да свалят другите при себе си. Не може да отречем, че има излишни страдания. Например, едеш мъчно смилая храна. Едеш вечерно време гъби сърненки. Излишно е има да се въртиш в леглото си. Като дойде някое страдание, знае, че то ще донесе Божие благословение, защото ако не дойде, ще се случи друго нещастие. Един човек ми се оплака. Изкълчих си крака. Казах му, много добре е станало. Ти беше намислил да убиеш един човек, но благодари, защото сега не би го направил. Той си призна. Да, това е вярно, от къде го знаеш? Някой път страданието предотвратява по-големи нещастия. Един намислил да се самоубие, но някой го ударил по челото с яйце. То се разляло по дрехите му и той си казал. Този човек съвсем и похъби дрехите. Отишъл да се чисти и му минало желанието да се самоубива. Значи, когато човек е неразположен, идва едно страдание, което е съответно на състоянието му, за да го трансформира.